اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> كذبت قوم لوطم بالنظر انا نسلنا عليهم اسبَن اِلَّا اَڠال لُوط نَجّينا اُم بِسَحَر نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ كَذَبَتْ قَوْمَ الله فرمای كذَبَت دا سلورم واقعات د پره د دي اهلي مکه او جتازو تقریبا د دې خپل پیغمبر کوي ما قبل صادق قومونه تاوه الله yra ورکې په کومو قومونو سره نو فارې کې سلورم واقعات هغه د لک عليه السلام د قوم دا, دا او داخله ګون دا دا پات کېدل د اوردن اودا په فلسطین زې فاربی او توي د دې مز علاقه کې پات کېدل اودی چلال نو علي صلوات والسلام پیغمبر را لګل اودی کې غټ مرزونه دوه مرزونه او یو خود کوفر او د شرک مرزونه او د سرسره پدي کې دالکان او نفل شہادات پورا کول او د خپلن تقاضي دا غینہ پورا کول په کې دا مرز هم موجودو نو د دې وجنه د دې تکذیب وکړه پیغمبر باخپل بوت پرسته و نه او کذبت قوم لوت تکذیب وکا قوم د لوت علیه السلام بنو د پیغمبرانو نو د یو پیغمبر تکذیب کړو د یو پیغمبر تکذیب د ساده لکه ټولو تکذیب د د کوپ پرد د یو شې نه کا یو شې نه انکار دی پیغمبر نه انکار کا د دی. موسی یا د عیسی نه علی السلام یا د د یو ایت نه د کوپ پرد پرا سلبي جزبي کاری یو شې نه او د ایمان پرا ال بمومن حسابي کیږي په ټولو باندې ایمان راغی د یو شینم انکار کوي کا دیو پیغمبر نه انکار کوو ته څه دا ټولو پیغمبران نه انکار یا نذر د دې مراد هغه خبر دی بما انزل <سؤال> به لود علیه السلام چې بغیر زره انزار ورکلو چې د الله عذابونه دي جهنم دي وغيرها وغيرها نذر نه مراد هغه امور دي چې پاغې سره لوت عليه دی دي تیار ورکړې و چې ګورې ایمان را لې کڼراله د جاهاب الله را ولي د جاهاب پر دنیا کې برابر ولي اخرت کې برابر ولي د نظر نه مراد أغدي مدغه چې پک مو عذابونه سره یې ورکوله ندی د اغه تکذیب کوه په خپل سر کې شی باندې پاغي باندې برقرار پاتې شو ورپسې الله جل جلاله د عذاب زيکر کوې ان رس نه عليه هم حاصبه الله ی لکو په دیبان د حاساً باران د کانو کانی متواتر لبل ځای کې راغلی دي ل نور سله عليه تین منتین اللهله ل مګ نه آ د لوت عليه سات وسلام دغ لونه وي ل عليه اسلام نه الله پر غ مونږه ننجات ور ک صحر وواې د اغه وخت ویلکی کی چې د شپې د تیاره او د سبا سپینواله د مخلوط شي نتکه تور شپې نسپین سبای یانه د شپې تورواله او د سبا سپینواله د مخلوط شي دغه وخت ویلکی کی سحر اللهوی د سحر په وخت کې منګه دایته نجات ورکنه اغه تبظیلی واقعیا سورته هود کی 13 شو دا بهرحال ملمانو قسم 13 شو سورته ذاریات کې ایبراهيم عليه السلام سره غلاول را له او بیا بهر حالهغه زیر ورکه پاغ زوی سره او نس سره بیا داغین رست دا را له ابراہیم عليه السلام ته داوی چموږ راغلیو یلو تعالی السلام قوم باندې دا عذاب نه بهر حال ام پرستو سره دې بارکه دغه کو خبره تریو کله خو غوی دا, دا الله تعالی حکم دی ایبراهيم واردان حضرت دا وله دا الله حکم دی او دا دغه حکم دې چې دا نه واپس کیږي باره حل دی خو درالو ودي هغه دوران کې کوم چې کوم مرز چون کې د لکانو په شکل بڼي خوستا لکانو جبريل عليه السلام هم پکيو را منډي والے کور تیر منډي والے له لوط عليه السلام چې د لکان مون ته ولاکه خپل خواهشات برابر علي عليه السلام وتي ګوره د قوم د جنکې دا استاذ د خواهشات دغه خبرو د پاره دی استاذ د پاره دی پاکیز دي شريعه ته بار سر خوغي وینا تومګه د دې خبر نه منکړې دې ته زما ضرورت نشته مونږ ته محاله کېږي بهر هاله پرشتوت وې دی راپړې دې مونږ ته نشي را رسې لوط عليه السلام ته ان رسول ربک مونږه عام مل مان نیو هغه تم غالبا دغه ټیمه پوري پتن ولې سهولې دې ته را رسې دې مونږه د الله استاد یو پرشتي راپړې دی او بس بهر حال اغه کې بیا ديره اون نه سره شوبل کې جبريل عليه السلام د کی رازی رستو وزرباندي هغه دی او لاند شول او لوت عليه السلام ته پرشتو حکم او چ پاسره بیا بی لیکو قطع من الليل خپل د شپه کې اخر د شپه ته مراد دي کې او ز عبار الشد ايتفات م کوي په مخ باندې ز کم طرف ته چې حکم کوي پدې کې یو خذا بعض موفسرین نو دي بعضو او ته او التفات یو کو شد او کوي صحیح خبردار زکا ولالت من کوم أحد اللهراتک راغ خزه ته هغ الاتفاات کو په سغ کان راغېغ الله جلله جلال هو غ سره مداره لا حال دا دهغ پیش نه خدا په د کو بندې خوشاله غله مرگ راغله شو ان هو مصيب معصابهله ما پر مې اورسې د چې هغ تسی بغمبر خزه او چې کل عملې غ سرهون غ یاشان معذا پ را او هغ الله د ملق بهر حال عذابونه پریبانې مختلف یو خدای دا کریم برکړاول ټاکلو زمکانې امکانی وری دین چې کا پیم, پیم والی شه مختلف عذابونه الله تلا په دې باندې راوستي زکه په کې دا ناکاره فلم موجود دا لکانو نقشل شوايش آ برابر الله پرمحي نرسل علی محاسبا الا علی کانو بارانو مگر ال نو تل السلام کان دینه نه هم بسحر الله پرمحي سر وخت کې مونږ نجات ورکا غي ته نعمت منا منا من عندنا الله دې زمونږ د تر اف نعمت نجات دایو نعمت او دا زمونږ د تر اف چې الله وی موږ دایې نخلاص کړ دي نجات په \|_{نځی من شکر الله پرمغې دا دا, دا, دا, دا, دا, دا دا صرف دلوک علیه السلام د قوم د پرنکم چې شکر گزار باندې الله تعالی اطاعت کوي ایمان راړي دا مو راته شکر نه مو راته د چې ایمان راوړه د الله اطاعت څنګه چې لوک علیه السلام مؤمنو د الله اطاعت یې کړو دا غلوا مؤمنانو وی د الله اطاعت یې نسوکم چی داسی بی اللہ تلا برمیم و تنجات ورکو اداسی مصیبت زده خلکون اخلاسو او آیت نعذاب ننجات ورکو تا قانون شده هر جاده پارا چی ایمان او تعاد بکی موجود و لقد اندرهم بطشتنا فتما رو بالنظوم اللہ پرمی لوت الاسلام دی یرو لوتا نو چی دیتا یرا نو ورکلی و لقد اندرهم بطشتنا یرو لوت الاسلام زمونږ د سلونا إلَّم یُؤْمِنُوا یَنَكَتَاسُ اِیمَانَ رَانَ لَیُقَلِّ سَلَامَ دِی لُدَ اَللّٰه سَغِینَ سَزَادَ دَباُخَر یَرُو لُدَ اَللّٰه دَ عَذَابَ فَلَا اَطْمَئِنُّ بِتَمَارَ وَبِالنَّظَرِ نُدِ شَكُوكُ بِالنَّظَرِ فَكَمُ خَبَرُ سَرچ یَغَوَت یَرَا وَرْکُلَ جَهَنَّم دَ اَخِرَتِ عَذَابَ دَ نُپَارِ گِ دِ شَكُوكُ یَپَارِ گِ جَگَڑَاو کَلُدَ لِسَلَام سَرچ تما رو معنا لميرانم راضی مریینم راضی شکتم وي جګړې تمه هغه سره پدې کې منازري او بحثونه وکړو یا پدې کې شک وکړو چې پکې خبرو باندې اغيرو ولقد راودوه عن ضیف الله فرمای دې مطالبه وکړه د لوت عليه السلام نو عن ضیفې په اړه د ملمنو غیر یو تمي ګڼو ملمنو تمي ګڼ ملمنو د دې ته مراد گن دی. او مطالبه دڅوکل دا چې تخلی رالی په م د او هغې ګ دا میمانه دته هواللهې چې ت خپل خوابرابر دا مطالبه واللااقه د را وو الله تاالله د د سر ک غ کو د دومره سرک شو کومه چې کمې پرت الله تله انضاب ل را لږلی نوهغې بارهکم ته خپته نه دغې بارهک دومر راغلله ته مطالبه او د وخت د پیغمبر نه پیغمبر شو پیغمبر واړ شو دا خوید کوم د ایسل لپاره چې پیغمبر نه دومره غلطی مطالبه وکول شي دا الله تعالی داګه بین چې داګه نه مطالبه وکړه ان زه په هیپ عبارت میمنو دا کیږي دې مختار پرې د خپل حاجت برابر فاطمه سنا اینا الله وی مونږه وروانه کله غستر کیندې محوم غستر کیندې کوسته دېږي ویلسته هغه ولازر ازر پیو وستر کیمر پی پی گیړاندې تفسیر مزاریلی کې لري کسائر الوجه سیر نه یعنی مخ دا سیشه چه بلکل آوارشه لکه زن چی دا ام مخ ده دا بلکل داسې سی آوارشه پا تمسنا آیونهم منگا اگا مساکری اگا روان امکری سترگی دا دی فذوکو او منگا تاوی وقلنا لهم ذوکو عذاب و نظر او زمان عذاب و زمان نظر و سکه یعنی نتیجه زمان د انذار تاصل ما یرا در قول خود دا اگه انذار درد قول نتیجه و تاسو زما پیغمبر ی rule خود تاسو د اغه اغه ی rule رد کړو نو زر سکه یی نه د نور درات کوله نتیجه اوسکه چې کم تخویف تاسو رت کو اوسدا داږي نتیجه اوسکه که اغه ی ر نه تاسو پیدا غستوی او تاسو تیارې کړوی ایمان او راولوي وزا خبره بنوا الله پرمایل زما عذاب اوسکه او د اعظم دسه د ذات د اغه زما د ی rule درات در کوله نتیجه ده. تاسو زما پیغمبر ی rule اور خبر تا صورت پراندا داږي سمراو نتیجو لمانو زورو سکي داغي نتيجه وسكي داغي درد دا دا کول نتيجه وسكي ولقد صبحوا بكرة العذاب المستقر ولقد صبحوا ملوي سباغراغديتا بكرةن باول درز اول النهار بكرة بكرة اول النهار دوي اول جوراسک ولقد صببهم سباغراغديتا باول درز عذاب مستقر عذاب سخت عذاب مستقر عذاب شدید یا عذاب مستقر معنی دا استقر رو به بعد الموت عذاب روانی دا دنه په عذاب راغی ختم شو قراریو علی عذاب یسنگ هملو شلنه عذاب په اوسم روان دی عذاب قبر په روان دی کدا کوم دلوط علی السلام من اوسم زمانه وشو زرګونو کلو نو لا عذاب په پی رواني رواني د برزخ عذاب تر دی تر دې پوری قیامت راشي الله تعالی به او عذاب مستقر مسلسل عذاب یا عذاب فتمیدون کنه دته نه عذاب شو اور پس عذاب قبر عذاب برزخ شو او ور پس بیا عذاب شو مستقر زمانہ اعت تفسیری منظری لیکل دا استقر به این بعد الموت عذاب القبر حته يسلمهم الى العذاب المؤبد همیشه عذاب تا عذاب مؤبد تبع الله جل جلاله و الجحنم اور مقرری عذاب مسلسل عذاب پس عذاب مسلسل شو مستقر شو الله یمو ته فرمای چې لوکو عذاب یو انوزر اوسکه عذاب زما ونوزر او نتیجه درت کوله د در انزار زما یا نتیجه درت کوله د در پیغمبرانو زما زما د پیغمبرانو خبرم رد کله یا زما پیغمبرانو چې په کوم خبره تاسو اورولې غم رد کړي داږي نتیجه اوسکه ولا قد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر حری واقف سي الله دا خبره کوي الله پرمای مون قران اسان کړه دا پارا دی حکسکولو دا پارا دی عبرت آستو پا حل ممددکر آیش تلے سوک نسیت آغستون کے با استفحام پا مانا دا امر دے یعنی عبرت و نسیت واقلے دا یاد کے عبرت دینا واقلے دیکھئے سو چوکے دیتا کین ہے دعوی رہے بھر زڑے بارمان ہوتی ها ملگری خبرو کل مولانا استاد دی جمعات کی درس کی مایچی دی بڑی فضل قطب پی مولانا رما دیتی بیٹان زیر ستڑکی کور اینو ماوی چیر دی جمعات بڑا کی وزی اور زی در لمد قدرے کسان ناستو مایدان نکی ابر دی انتال ارسلی لپد دی قرآن دا قرآن بخپل اکیز داخل دی اللہ دی, دی انسانان او زبری او ابر دی دی انسانان او زبری ا قرآن به په خپل کېز دا ایت کیسه بهر سړی سره تمسته الله یماده ځان کړه دې برڅو شتا حکم نه ده امروي ان دې عبرت والا دې تکینه بهر هم مذکر اې سپری سو کې عبرت والا بهر هم زموږه ذمہ داری راته ست او دې خلک اوریدل چې نه وري نو تاخه د دې ذمہ قرآن ته کې نستنه زمون رزی دازم مداری در دا لحظت آمون ترا دیکلید قلبت قومو لوتیم بین نظر الله پرماینیز بدد تروکم دلوت علی سلات و سلام بین نظری پیغمبرانو تا یا بین نظری بین نظری آقا چیزونو تا چی پاگی سر یه روار ب نظرې تذبي او په داغ خبرو چې پاغې یارهلو شو ان اررسلنالی مله منغلی قددي بادي حاساً باران د کاړو انله اعله لوت مګرنال د ل عليه سلام چېغلوونه داغې وغو نه چانا اوملله منږنجات ورکته بثاررن په سبا کې نمتته منند نه. دا دان هماتو الله پرماید جانب زمون کلا اون تا کرنګې نه جات ورک الله پرماید من شکرہ کلا لیکه د کرنګې نذی بدلو ورکو نجات ورکو من شکرہ چا د چ شکرو با سیمانو ته توکي ولقد انزروم تا کیک سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت شتنہ د نسلو زموننا پتما روان بن نظره په خبرو کې چی دی پیرول شو یا فاطمه را د ایشکو کو بن نظره په دې پیغمبرانو یا پیغمبر عمرالدین لوث السلام شي پیغمبر ات کول ټول رات بن نظر په خبرو کې چې دی پیرولي شو ولقدر او دوه تحقیق سراتي مطالبه وکړلو تعالی السلام نن دوی په عبارت ملمنو داګه فاطمه سنا عيونهم لاوي من روانه کړې محوکې سترګه د دوی نفضل وکړلوې موږ ویچو سکے انا بي ونظري عذاب زما ونظري نتیجت رات کول دي راولو زما ولقد صابهم تحقيق کس تحقیق سره صباح گدوی تا بکرتن پاول درس کی عذاب مستقر عذاب کراریو علی عذاب سختو نفذوك الله هی مونږ ته وی چې اوسکه عذاب یاذاب زما ونذری او یرز رد کول نتیجه درات کول ځای انزار زما ولقد یسرنا القران تاکیک سره الله هی سان کړی د قران لرا لذکر د پار د یاد اول د پار د برت فهل من مذکر ناشد سو کې برت استن کې الحمدلله رب العالمین والاکروت السلام و سلام علی رسول الله علی العالمین اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا صلوۃ و سلامۃ اللهم